Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala esrefil anbiya ve'l murselin. Seyyidina Muhammedin ve alih ve və sahbi ecma'in. Allahumma yessir el emre ve'shrah li sadri ve yuhlul uqdatan min lisani yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una alimul hakim. Her şeyden önce Allahu Teala'nın nimetlərinə görə şükür etməliyik və qol unutmalı deyil ki Qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'la neymətlərinə şükür edersə, Allah subhanahu wa ta'la ona olan neymətlərini bir daha da artırar. Hə biz bugün ə, bizə olan Allah subhanahu wa həddindən artıq çoxdur və bu neymətlərdən də bugün ə, bu neymətdir ki, biz ə, bu məclisdə Allah subhanahu wa zikr edirik, ə, bacardığımızı öyrənir və öyrəndiyimiz əməl etməli ə, istəyirik və Allah subhanahu wa ta'la bu neymətin səbəb hifz etsin onların maalla mülkünə bərəkət versin, fitnə fəzətdən uzaq eləsin və Allahusun bizim məclimizi daha da bərəkətli, faydalı etsin və bizi eşilib əməl edənlərdən etsin. Və biz e, kesən dərs 34-cü hədisi bitirdik və bu gündə inşallah e, 35-ci hədisdəyik. Əbu Hureyə radiyalarını buyurur ki, Qala Rasulullahi, sallallahu Rasulullahi s.a.v. Lə təhəsədu və lə tənəcəşu və lə təbəğadu və lə tədəbəru ولا يبغض بعضكم بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بهسب من الشر ان يحقر اخاه مسلما كل مسلم على المسلم حرام دموه وماله وعرضه رواه المسلم ابو هديس يعني محتشم حديثي Hans ki, Peyğambəs Asam buyurur ki, Aburey Ravad edir ki, Peyğambəs Am dedi ki, bir-birinizə həsət etməyin, bir-birinizə nəcəş etməyin. Bir-birinizə buğd etməyin, bir-birinizə arxa çöndərməyin və bir-birinizin satışın üzrünə satış etməyin. Ey Allahın qulları, bir-birinizə qardaş olun. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülm etməz, onu darda qoymaz, ona yalan deməz və onu alçatmaz. takva buradadır. Sonra Peyğəmbər səsəm əli ilə üç dəfə işarə etdi və dedi, bir müsəlmana şərinə yetər ki, öz müsəlman qardaşını alçatsın və müsəlman müsəlmanın ona haramdır. Qanı, malı və onun namusu. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Bu hədisin tərcüməsindən də aydın olduğu kimi, hədis həqiqətən də böyük əzəmətli faydaların, yəni üzərindədir və eyni zamanda bəzi elmi məhəllə bu hədisi ümumi müsəlmanların bir-birinə üzərində olan haqqları, yəni hədisi də, yəni adlandırmışdır. Və həqiqətən də baxsaq görsək hədisdə Peyğəmbər sallalləm Həqiqətən də müsəlmansılığı, müsəlman qardaşlığı bəlkədən, müsəlman qardaşlığı qoruyan, hifsədən alamətləri bildirir və onların bəzilərindən Peyğəməsəm qadağan eləyir və bəzilərini isə Peyğəməsəm əməl etməyi, yəni əmr edir. Ancaq hədisin birinci ləfsinə gəldiyisə, Peyğəməsəm buyurur ki, bir-birincə, yəni həsəd etməyin. İbn Husaymi Rəhmə Allah buyurur ki, həsəd Allah subhanı tağlanın, ə başqasına verdiyi, yəni itməsini, yəni niyyət etməkdir. İstəyisə o nemət malla olsun və istəyir şərəflə olsun və istəyir, yəni elm olsun. Yəni həsəd Hüseynin rəhməllahının dediyinə görə həsədin yəni mənası odur ki, Allah Subhanahu va taala qulun birinə neməət verir və sən həmin o nemətin ondan, yəni itirilməsini istəyirsən. Və həmən o nemət istərsə ə, mallan olsun, istərsə elmdən olsun və istərsə də Allah Osman ona verdiyi, yəni şərəflə olsun. Ancaq İbn Teymiyyə Rəhməhullah isə ə, daha xüsusi bir tərif verir həsədə və buyurur ki, Kırahatu mə ənəməllahu bihi aləl qeyr və in ləm yetəmən nəzzəval Və İbn Teymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, ə, həsəd odur ki, Allah Subhanahu olanın başqasına verdik nemətə, yəni ikrah etməkdir. Hətta bel onu itirməsini istəməsə də belə. Və Useymirə Hamalə bin Temiyan bu tərifinə qeyd edir ki, bu tərif bir hasəd haqqında ən gözəl, yəni, verilmiş yəni tərifdir. Çünki e, insan e, təkcə e, nemətin itirilməsi, nemətin itirilməsi öz özlüyündə, yəni başqasına verilən neməti mütləqən məzəmmətli olmamasını, istəməməsi də Neymətin ondan itməməsini istəməsi özü hərdən haram olmayı edə bilər. Necə ki, məsəl üçün, insan baxır, görür ki, Allah subhanallah bir dənə kafirə neymət edir. O kafir həmən o neyməti Allah subhanallahının İslam dininə qarşı, yəni sərf edir. Üçün, yahududur, xristiyandır və o, həmən o neyməti, Allahın verdi o neyməti, var dövləti müsəlmanların əleyhinə sərf edir, aydındır və belə vaxtda əlbəttə ki, insan o o iddia eləyə bilər. E, onu həsəd eləyə bilər ki, qoy Allah Subhanahu ondan o neməti yeniləsīn, itirsin, yox eləsin, başqa müsəlmana versin hansı ki, İslam və müsəlmanlara yenə yəni, fayda versin. Ancaq Useym ibn Teymiən rəhməllahu rəyinə gələndə deyəsə deyir ki, yəni o ikrah etməyidir. Yəni ikra o mənada ki, Allah Subhanahu bir kəsə bir nemət veribsə, həmin o neyməti, yəni ikra edir, həmin insana o nemətin itirilməməsi olsa belə. Çünki bəzi alimlər həsədin özünü, həsədin özünü, eee, hətta E, şirkə yaxın, yəni günahlardan hesab edirlər. Çünki e, insan həsəd etmək insan həsəd etmək ilə <gülüyor> haradasa Allah subhanətə alanın qədərinə də qarşı, yəni çıxılır, aydındır. Ancaq e, həsədin qismlərinə gəldiydə isə həsəddə insanlar, yəni bir neçə yəni, qismə bölünürlər, hansı ki müəllif burada e, deməli, bir neçə yəni, qismini gətirib və buyurur ki, e, Həsədin əsas, yəni üç yəni qismi var, həsəd edən üç qismi var, yəni birinci qism odur ki, həmən insandan, həmən o neymətin itirilməsini istəyir və ondan özünə keçməsini istəyir. Əgər Allah olsun bir nə var dövlət veribsə, bu həsəd edir ki, ona yox, o mənd olsun. Bu, yəni birinci qism insandı. İkinci qism insan odur ki, e, Allah subhanət hala e, verdiyi, kiməsə verdiyi neymətin ondan itirilməsini istəyir. Özünə də olmasa başqa birinlə verilsin, tək ondan itirilsin, aydındır və bu ikinci qisim, yəni həsəd edənlərdir, üçüncü qisim həsəd edənlər onlardır ki, onlar Allahın başqasına verdiyi həsədin nə özünə, nə başqasına, özündə yoxsa heç şimdi olmasın, heç. Ondan da etsin, bunda da olmasın, başqası da olmasın və e, müəllif qeyd edir ki, bu həmən həsət edənlərin ən şər yəni, qismi adlandırır. Çünki o mütləqən həmən o neymətdə, yəni təhdi özünə yox, eyni zamanda heç kimə yəni, istəməsin ötürüdür və bu da e, həsədin ən məzəmmətli, ən bəyənilməyən yəni, formasıdır ki, Hansıq İbn Ömər radiyallahu ənhu rəvaat edir ki, İblis yəni Nuhu aleyhissalama dedi ki, e, iki şey var ki, o iki dənə şey ilə e, Adəm övladı, yəni həlak oldu. Adəm övladı həlak oldu. Onlardan birinci həsətdir. Və hansı ki, mən həsətlə lənətlənmişəm və mən e, həsət ucba, edməyimin ucbatından, yəni mən e, şeytan olmuşam, yəni Allahusunlar rəhmətdən uzaqlaşan, yəni bir şeytan olmuşam və ikinci isə, e, sifət isə, yəni hərisidir. Yəni, Adəm övladının Adəm övladının, yəni hərisiyyidir. Hansı ki, bu hərisiyyə də görə e, Adəm əleyhissalam və onun e, zürriyyəti, yəni e, cənnətdən yəni, qoğlandı. Yəni, onu e, iblis həmən o hərisiyyə yönəldi e, Adəm əleyhissalamı və onun da onu, yəni cənnətdən, e, Allah sümadə cənnətdən, yəni ixrac elədi. Və e, bu da onu göstərir ki, həqiqdən də e, Bu ə, həsəd hansı ki ə, iblisin yəni lənətinin ə, lənətinə səbəb olan, yəni səbəb, yəni bu həsətdir ki, hansı ki iblis lənətlə görürdü ki, Allah Subhanahu Adəmi o birməxluqatlardan seçdi. Onu əli ilə xalq elədi. Və sonra mə mələkləri ona səcdə eləməyi əmr etdi. Və sonra Allah Subhanət Allah Adəmə heç bir məhlukatına öyrətmədiyi, yəni əşyaların adını öyrətdi. Və onu cənnətdə yaşatdırdı, yəni onu xərq elədiyi, yəni cənnətdə yaşatdı. Və bu da iblisin e, artıq Ləyanatullanın e, Adəm əleyhissalama olan həsədində yəni, aparıb çıxardı. Hətta ona səcdə etməyi əmr ediləndə iblis neynədiyə? secdedən imtina eldi. Ha bu da iblisin özünüz e, İbn Ömərin e, rivayet etdiyi hadisdə qeyd olunduğu kimi, yəni o da onun yəni, e, Racim, şeytan Racim olmasına yəni gətirib çıxarır. Bu hadis İbn Əbi Dünya yəni öz e, kitabında yəni qeyd yəni etmişdir. Və həmçində Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kərimdə Yahudiləri də həsəd həsəd edərlər, yəni sinfinə, yəni aid edir. Və bu Qur'anda yəni bir neçə ə, yerdə özünü göstərir. Hansı ki, Nisə surəsində Allah təala buyurur ki, "Əm yahsudun nəs alə mā ātəhum ullim min faḍli", yoxsa deyirsiz, insanlar həsəd edirsiniz. Hansı ki, Allah Subhantur, onlara verən verdi, yəni fəzillətlərə görə. Bu da onu göstərir ki, e, eyni zamanda e, Yahudiləri də hələk olmasına səbəb olan amillərdən biri də onların yəni həsəd, yəni etməsi idi. Və həmçində Peyğəmbər s.ə.l. cəhətdə buyurduğu kimi iki şey, pensum qeyd edib ki, yəni iki xəstəlik var idi. İki e, bizdən əvvəl ümmətlərə gələn iki xəstəlik var idi ki, onlar gəlib bizim ümmətə çıxdı. Onlardan biri həsəddir və ikincisi isə bir-birinə yəni bux, yəni eləmək idi. Həsəd ümumi Həsəd ümumilikdə, yəni insanların e, savablarını, həsənətlərini azaldan, yəni bir əməl hansı ki, Abu Davud, Abureyrədən öz, Abu öz kitabında e, hədis qeyd eləyir ki, diru, iyəkum vəl-həsəd fə innəl-həsədəyi əql-l-həsənəd kəmətə əql-ənnə ruhətab. E, və Peyğəməsən buyurur ki, e, sizi həsəddən çəkindirirəm, həyətində həs həsəd, yəni həsənətləri yiyir, necə ki, od, Odunu, yəni yiyən kimi və bu da onu göstərək ki, həssət həyitəndə ə, insanın, yəni sahablarının azalmasına aparan yəni amillərdən biridir. Və həmçində Peyğəmbər, sağ sələm qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu ə, ümmətin, ə, bizdən əvvəlki ümmətlərin yəni xəstəliyinə yəni dükçər olduğunu göstərək və bu da hansı ki, həssətə Peyəmbərinin boyudu kimi, İnsanların e, bir-birinə olan, yəni hər istiyi var dövlətdə onun hər istiyi və bir-birinə qarşı olan buğudlardır ki, Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Səyusi bu ümməti daul ümmam." Qalū: "Yə Nəbi mə daul ümmam?" Qal: "Əl əşerrü və bataru və təkatür və tənəffüs fi dunya və təbavud və təhasul hətta yəkonəl baghi sümmə l harş Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki mənim ümmətim bizdən əvvəlki ümmətlərin xəstəliyinə yəni düytsəl olacaq dedilər ey Allahın elçisi nədir o bizdən əvvəlki ümmətlərin yəni, xəstəliyi dedi o ən şərli ən hələk edən hansı ki insanlar bir-birindən dünya malının çoxluğunda bir-birinə yarışacaqlar bir-birinə bu da onların E, yəni buğdudur, bir-birinə qarşı olan buğdur və bir-birinə olan həsəd edir ki, hətta bununla da onlar bir-birinə yəni, döyüşüb və nəhsədə isə yəni, həlak yəni, olacaqlar. Bu da ona göstərir ki, e, bizdən əvvəlki ümmətlərin halı olduğu kimi, eyni zamanda bu həsəd və bir-birinə buğd eləmək, E, bu xəstəlik həmsində, bu ümmətə də yəni gəlib, yəni çıxıb. Və ancaq bir şeydə qeyd etmək lazım ki, həsət özü-özündə mütləqən olaraq, yəni məzəmmətli deyil, hətta Peyğambə s.ə.v. E, bəyənilən, yəni həsətin oğluna bildirmişdir ki, hansıq peynəsən bildirir ki, yəni iki şey var ki, onda həsət yoxdur. Və biri odur ki, Allah spontala bir kəsə var dövlət verir, o insan, o var dövlət Allah yolunda nə inir? Sərf edir, gezi və gününüz Allah yolunda sərf edir və bir kəs e, niyyət edir ki, e, kəş, mənim onun kimi var dövlətim olardı, mən də Allah yolunda o sərf edən kimi sərf edərdim və ikinci, izosa verən həsəd olur ki, Allah Subhanahu bir kəsə bir elm verir o insan o elmin Allah yolunda dəvətdə, insanları mərifəlləndirməkdə, haqqı çatdırmaqda sərf eləyir və başqa bir insan həssəd aparır ki, keşmənim də onun kimi elmim olardı, onun kimi bəlağətli olardım, onun kimi ə, dəvət qabiliyyətim olardı, mən də insanları dəvət edirəm, haqqı önəldim, insanları mərifəlləndirərdim və bu iki şey əslində həssəd deyil, hansı ki, bəz elmi məhli buna eyni zamanda qıbtdə də, yəni adlandırırlar. Ancaq bu səhihdir ki, dediyi kimi peyğəmbər səsi bunu yəni icazə verilən icazə verilən həsəd yəni adlandırmışdır. Ancaq o ki qaldı insanların bir-birinə buğd etməsi hansı ki e, daha doğrusu hədsin yəni ikinci ləfsində peyğəmsan qeyd edilir ki vala tənəcəşə bir-birinizə necəş yəni, etməyin. Nədəş nədir? Nəcəş ümmiyyətlə e, qiymət yəni qaldırmaq yəni adlandırılır. Düzdür, necəşi mütləqən olaraq bəzi alimlər e, bəzi fikiki bablara da aid elirlər, amma mütləqən olaraq necəc, yəni, ticari ticarət, yəni bölməə aiddir. Yəni olan, yəni müəmmələdir. Hansı ki, hamı bilir ki, şəriət ticarət yollarından biri də, yəni alıq-satqı yolundan biri də hərraz yolu inandı. Yəni insan bir malını, yəni ərz eləyir. Bu mala ilkin tutam 5 manat qiymətə, yəni, 6 manat qiymət qoyur. Və alıcılar öz rəğbətlərinə görə o onu o malı əllə, əllərində hasil etməyə dədir. Onu mənimsəməyə də yönəlir. Ona biri deyir 7 manat, biri 8 manat və axırda e, kimə e, lazım olan miqdar lazımsa, o miqdarda saxlayır və görür, başqa bir alıcı yoxsa o nə Onu mənimsir. Necəc nədir? Nəcək, nəcək? həmin o malın qiymətini öz istəmədən qaldırmasıdır. Yəni, özü onu almaq, malik olmaq niyyəti yoxdur. Sadəcə zərər verilmək, yəni baxımındandır. Və baxımdan fiqalməri nəcəşin üç sənə sifətin gətiriblər, üç sənə yolun gətiriblər. Hansılardır? Birinci yolu odur ki, insan e, o malı almaqda həris deyil, istəmir. Sadəcə alıcı olan insanı nəyini yiyir? Alıcı olan insana zərər vermədən ötürü eləyir. Oyun, onun arasında kim var, ədavət var və gəlir ki, gəlib hər rəca maşın qiyməti 2 mindir. Deyir 2 qaldır 3 mindir, 4 mindir, 5 mindir, 6 mindir, 7 mindir, hətta 2 mindir maşın eləyir, <coughs> adamın xəyalına gəlməyən qiymət dərəsən qaldırır və nəticədə sonda müəyyən qədər qiymət qalxandan sonra özün eləyir, hərrazdan çəkilir və həmən o məbləği kimin üstünə yüklənir? Həmen o alanın insanın üzərində hansı ki, onun o qiymət qaldırmaqda özünün həmen o mülkün mənimsəməyə nə idi? Se Sevgilisi, <gülüyor> məhəbbəti, ixtiyarı yox idi. Sadəcə alıcıya zərər vermək Bu birinci qadan olan forması. İkinci qadan olan forması hansıdır? O həmen satıcı ilə alıcı ilə yox satıcı ilə arasında müqavilə bağlayır və deyir, sən bu neçə təklif etsən 2 manat. Deyir, mən əgər bunu alıcı olsa və mən bunun qiymətini eləyəcəm, qaldıracağam və 2 manattan artıq nə qədər olacaqsa, gəlin nə edəcək, yar-bər böləcək. Aydındır? Yəni əvvəlcə satıcı ilə müqavilə bağlayır. Sonra başqa bir insan gəlir və qiymət qaldıra-qaldıra, qaldır-qaldır müəyyən e, miqdara çatandan sonra çəkilir və həmen mülkü neyir, həmen İstədiyi adam alır və sonra 2 manatdan artıq, qalan gəlini ilə satıcının öz arasından bölür. Bu, 2-ci formasıdır. 3-cü qadan olma forması odur ki, onunla satçı arasında heç bir əla əlaqə yoxdur, heç bir müqavilə yoxdur. Sadəcə, sadəcə həmən insana, həmən insana zərər vermək baxımından eləyir, aydındır. Yəni, sonra o ədavəti də yoxdur. Kina davətə yoxdur. E, ki, yoxdur. Sadəcə elə istəyir ki, satıcı ilə də müqaviləsi yoxdur. Sadəcə elə istəyir ki, qiymət baxalaşsın, baxaq geçsin, satıcı xeyri olsun. Aydındır. Yəni, bilincində heç bir düşmənsiz izadı yoxdur. Bu, qadğan olan formalım. İcazi olan formaları odur ki, bir dənə forması ki, o da sən əgər Həmən malı, həmən o mülkü, maşındır, evdir, başqa-başqa şeylər də ola bilər. Çünki e, bugünkü yəni, müsəlman dövlətlərin üçün xüsusən ərəb dövlətlərində hətta bazarda e, alış-verişlər, toptan olan alışverişlər, yəni bu cür üsulublarla yəni, satılır. Hər hansı bir şey, istər balıq olsun, soğan olsun, kartı olsun, fərqi yoxdur. Çünki biz bunu mədənədə dəfələnə şahid olmuşuq, orada yəni, hər razı yolu inandı. Və ə, izazalı olan forma sansıdır. Sən həmən o mülkü, öz ə, mülküvə keçirməksin, həmən o malı almaqsan, ona sahib olmaq istəyirsən və həmən o qiyməti Özün istədiyi və, yəni sənə sərf eləyən dərəzə nəyilsən, qaldırırsan və nahiyyət nəyilsən, həmin o mülkə, yəni sahib olsun. Bu, onun icazə verilən vaxtdır. Ancaq bundan başqa olan formalar, qeyd etmiş formalar isə, yəni şəriətdə, yəni haram olan formalardır. Sonra da peyğəmbərsəm üçüncü e, qadağan etdiyi aməldə buyurur ki, "Valə təbəğad". Bir-birinizə, yəni buğd, yəni etməyin. Və buğ da qeyd etdiyimiz kimi insanların e, yəni bir-birinə, bir olan, yəni buğdlardır ki, hansı ki o buğdun yəni nəticəsində insanlar bir-birlərilə yəni düşmənçilik yəni edirlər. Hansı ki, e, Peyğəmbəd Əmr etməsi ki, bir-birinə buğd etməyin, onu göstərir ki, müsəlmanlar bir-birlərinə sevgi, şəfqət, mərhəmət, e, rəhmət göstərmələr, bir bir-birlərinin yardımında diyanmalı nəyin ki, yəni bir-birlərinə buğd yəni göstərməklə, hansı ki, Allah e, müsəlmanları bir-birlərin arasına buğd, nifaq, e, xilaf salan, məsələlərdən çəkinir və Allah tala buyurur ki: "İnnamə şeytan en yuge beynakumul Allah subhana buyurur ki, həqiqətən də şeytan sizin aranıza düşmənçilik buxt salmaq istəyir, yəni içki ilə və qumarla və sizi bunların vasitəsi ilə Allah subhana zikrindən və namazdan uzaqlaşdırmaq istəyir. Məgə siz bundan sonra çəkinməyəcəksinizmi? Və bu artıq düz məidə surəsinin 91-ci ayəsidir və eyni zamanda bu Arağın, e, yəni içkinin üçüncü yəni, mərhələsidir. Hamımız bilir içki şəriyyətdə ilk vaxtdan qadran olunmayıb. Aydındır. İçki e, ilk vaxtdan qadran olunub ki, yəni e, namaza onda sizdə xeyr də var, şər də var e, və onun şərri, yəni xeyrindən çoxdur. Və burada bəzələrə başa çöyük ki, bu ayədə, yəni onun özündə fayda var. Özündən getmir söhbət. Çünki hamı bilir ki, içki ə, ərəblərin ə, ticarət mövlərindən bilir, yəni onlar onu ne edirlər, ticarət elə pul qazanırlar. Çünki bəziləri, yəni cahillər, hansı ki, qəlbərində içki düzgünləri olanlar, onlar o, yana, o ki, bu, mütləqən haram deyil ki, burada xeyr də var, şəhərdə var və xeyri odur ki, müəyyən miqdarda etsəsən və zəri odur ki, artıq, Bir hüş olasın, ağlıyı itirəsən, bəli bu zərərdir. Amma 50 qram, 100 qram içsən problem yoxdur. Özə e, bəzi uydurma hədislərlə rahat edirlər ki, yəni penisam gəlir, görür ikinəfər yiyib bitir. Sonus nərar var, dir halal olsun. Gedir fırlanır gəlir, gəlir piano ola, biblən qırıl, deyir ki, haram olsun. Bu əslində heç birində Quranda, nə sünnədə, nə Tovratdan, belə bir şey yoxdur. Bu yalnız onların Həmən o hədis uyduranların deyil, və ya da həmən o içki e, düzgünləri olanın, deyim, onların özlərin, öz ağıllarından təxəyüb edilər, yəni, rivayətlərdir. Hansı ki, bu Məlik Məmmədi, nə bilim, e, Qobunaməzatı, o cür dastanladın, ağıllarda olan, yəni, rivayətlərdir. Yəni, kitab və sünnədə bunun əsəri, izi yoxdur. Ancaq e, Allah subhanətə Quran-ı kərimdə qeyd etdiyi onda xeyir və şər məsələsində isə, yəni xeyir və ziyan, xeyir onun tizarət vasitəsi, o insan, onlar ə, ərəblər o ilə nə inirdilər? Hicarət edirlər, alıb satırlar və pul mənfəəti əldə edirlər. Ancaq e, sonra ikinci mərhələdə isə Allah subhanahu ta'ala bildirdi ki, namazı iskili halda, yəni deyənməyir. Hətta biləsiniz ki, yəni nə danışırsınız və sonra isə bu 91-ci Mayədə surəsinin 91-ci ayəsində isə artıq Allah subhanahu ta'ala iskinin, Müslümanların bir-birin arasında e, qırğın, düşmənçilik, bu e, salmanı bildirdi və bildirdi ki, şeytan bununla sınarızı neyniyər, ədavət salır, sınarıza arazı dala salır, fitnə-fəsad salır və bununla da siz neyniyiz? Allah Subhanahu-taala zikrlərindən, yəni uzaq olursunuz, namazdan uzaqlaşırsınız və sonra Allah Subhanahu-taala bildirir ki, məgər siz bundan sonra çəkilməyəcəksinizmi? Və bu ayə nazil olandan sonra e, tarixçilər qeyd edir ki, Mədinə şəhərinin küçələri aylarla araq, yəni, qoxusu-qoxlan başladı. Hətta e, nəinki içindəki qablardakini boşaltdılar, hətta belə həmən qabların özlərini sındırmağa yəni, başladılar. Hansı ki, onda araq saxlayırlar, araq stesal edilər, e, iddixar edilir, yəni, onu saxlayırlar uzun müddət həmən o qabların da sındırmağına yəni, məşru olurlar. Bu da onu göstərir ki, e, hətta Allah Subhanallah Quran-ı Kərimdə, yəni, müsəlmanların, yəni, bir-birlərin arasında buğd, nifaq, fəsad, ə salan əməllərdən Allah Subhanahu taala yəni qaydığın edib. Həmçində Allah Subhanahu taala öz nemətini müsəlmanlar üzərinə xatırladır. Qeyd eləyir ki, "Vəqurü nemətəllahi aleykum izquntuma adan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matih iخوانan." Allah Subhanahu qədləyir ki, Allah Subhanahu öz üzərinizdə xatırlayın. Hansı ki, siz bir düşmən idiniz və Allah Subhanahu Sinq ay planınızı bir-birinə bağladı və sizi öz neməti ilə, yəni qardaş etdi. Və həqiqətən də e, bu İslam qardaşlığı böyük bir nemətdir. Bu neməti yalnız və yalnız insan dərk eləyəndə, yəni fikirləşir. Əgər dərk eləsə, insan fikirlərsə, onda bu neymətin mahiyyətini, bu neymətin keyfiyyətini, bu neymətin özəlliyini insan yəni, xatırlamağa yəni, başlayıb və e, qeyd olunduğu kimi hər bir əməl, hansı ki e, insanı, yəni, Müsəlmanları bir bin arasında bu nifax salan əməllərdirsə, Allah s.ə.q. onlardan yəni, çəkindirir. Və eyni zamanda unutmaq lazım deyil ki, hətta e, bəzi şəri məsələlər var ki, yəni şəriyyətdə olan bəzi məsələlər var ki, onlar e, fikri baxımından ixtilaflı olsalar da belə və alimlər e, haqqın meydana gəlməsindən ötürü gəlməsindən ötürü Və bu e, dəlilləri araşdırırlar, Quran və sünnədə e, və başqa yollar axtarlar, alimlərin rəylərin axtarırlar. Yəni, əsas hədəfləri onların nədir? Haqqı ortaya çıxarılması. Ancaq e, bunların hədəfləri mən haqqam, o nəhaq olsun, mən düzəm, o əyridir, mən düzlüyümü bəhən edim, onun səhv dediyin bəyən eləyim ki, qoy bilsinlər, mən daha çox biləm, daha belələm. Bu həqiqətdə müsəlmanların e, bir-birinə qardaşlıq rəmzini yəni aşağı salır və aralarında bu nifaq, e, həsəd yəni meydana gəlir. Və hansı ki, görürsən ki, e, bəzi, yəni elm əhlə arasında da olur ki, görürsən ki, ə, görəndə ki, biri ondan daha nahtikdir, biri ondan e, daha savadlıdır, daha, məsələn, rəyi e, Quran və sünnəyə daha uyğun gəli və Belə halda ə, əks tərəf hansı ki, e, görəndə ki, bunun səhvliyini bərən eləyib, yəni o dediyi dəlil, bunun dəlilə üstün gəlib. Əslində, o insan, xatı insan və yaxud ki, e, elməli hansı ki, onun rəyi o birisindən e, daha aşağı olduğunu bilən insan heç vaxtı buğd eləyib, özündən e, düz deyəni, Yəni, onun dəlinin haqqa daha yaxın olduğunu biləndən sonra onu alçaltmalı deyil, ona buğd etməli deyil, ona qarşı, necə deyim, ədavət düşmənsiz nifaq, yəni salmalı deyil, aydındır. Həqiqətdə o bilməlidir ki, yəni o özü, həmən o elməhəli, o dediyi irəyə görə hətta savab olmasa, düz olmasa da belə, onun dediyi, bunun dedin üstünün olsa da belə, o insan nəyə qazanır? Yəni, savab qazanır. Çünki Peygamus hanım buyurub ki, yəni müştəhit, yəni elməhəlinin e, rəyi hətta xatı olxsa da belə nesə savab qazanır? Hı -hı. Bir savab qazanır. Çünki onun əziyyətinə görə Aydındır. Ancaq e, bəzi qəliblərində e, xəstə olan insanlar, hansı ki, bugün biz o şeyə daha çox şahid oluruz ki, görsən təkvir yönümlü, e, mənhəzi e, düz olmayan bəzi alimlər var ki, yəni sələf alimlərini, yəni, biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuz ki, yəni sələf alimlərini çox alta, alçaldıcı bir ləqəblərlə də Yəni, təqdim edirlər, hansı ki, onlardan, o alimin haqqından soğuşanda, onlar qeyd edir ki, onların e, başı anca heyzdə, heyzə qarışıb soğuşanda ki müasir insafətvalar, müasir məsələlərla soğuşanda həmin o təkfirçi əhlindən rəyini söyləyir və deyir və filan alim sən deyən kim demir, deyir filan alim onun başı deyir heyzə qarşıb. Yəni onun başı, yəni göbəytdən aşağıdadır. Yəni ancaq heyz məsələləri, təharət, təmizliyi məsələlərindədir. Yəni insana lazım olan təvhid və sarray məsələləri, yəni qeyd etmirlər. Bu həqiqətdə həqiqətən də elməhlinə olan ən böyük, yəni itdihamlardır ki, hansı ki biz bugün baxsa, görsək, ən çox tohvid məsələlərini qeyd eləyən, tohvid kitablarının şəhrinə fikir verən, onların yayılmasına, insanların tohvidə yönəlməsinə səy göstərən ən böyük, ən çox da can yadıran alimlər hansıdır, müasir, yəni ulduz kimi yadıran alimlərdir, İminbaz, Hüseymin, Şeyh Fozan, Abdullah, Şeyh Albani, Rəhməmullah, bunlar Ancaq bunlar, yəni təhəcə fiqlə, hədislə deyil, eyni zamanda bunlar toxvidə ən çox önəm veriblər. Yəni, baxsa-görsək, əlimizdə olan, hətta təkvirçilərin özlərinin oxuduqları kitab kimi kitablardır, həmən bu alimlərin kitablardır. Hansı ki, o təkvirçilərin, yəni müasir təkvirçi alimi sayılanlar, yəni o alimlər haqqında o cür, yəni nalayıb, yəni elmə əhəlinə yaraşmayan, yəni səvasız, səviyyəsiz, Səbəbsiz olmayan bir cahil bir müsəlmanın, yəni dedik sözə həman alimlər deyillər şey, yəni həqiqətdə də, yəni bu cür sözlər, bu cür əməllər insanların arasında, xüsusən də elməkliyinin həman avam insanları arasında nifaq, bud və başqa-başqa, yəni nalay, yəni əməllər, etiqadlar yaranış ki, hansı ki, Allah subhana və peyğəmbər öz e, Quran və sünnədə, yəni bunları, yəni qadağan, yəni etmişlər. Və e, eyni zamanda eyni zamanda hədsin e, növbəti, yəni qadağan anda, yəni pensam qadağan etdiyi əməldə ki, vale Bir yəni, və insan bunu ki, vələ tədəbəru, bir-binizə arxa çöndərməyin. Və həqiqətə e, bu arxa çöndərmək, yəni təkcə feilən yox, eyni zamanda sözlə də olur. Yəni Arxa çöndərmək zahirə elə başa düşə bilərik ki, yəni bir insan bir insanla xoşu gəlmədsə, arxa çöndə çıxdı getdi. Yəni burada hadisə qadadan təkcə feilən deyil, eyni zamanda sözlə də arxa çönməyə aiddir. Yəni əgər e, sən e, bir məsələ haqqında, hökm haqqında nəsə sorursan ha, bu da sənə nəyidir? Quran və sünnədən həmin onun hökmünü sənə bəyan elədi. O sənin xoşva gəlməyən sonra nəyidir? Hökmdən üz döndərdin. Aydındır. Həm feilən Həmsində, yəni qoyulan. həm sözlə həm də feyilənsən, həmin hükümdən üz döndərdin. Hansı ki e, sahabələr, hətta bəzi sahabələr öz doğuma qardaşlarından Quran, sünn, Quran və sünn üz döndərdiklərinə görə ondan üz döndərmiş. Necə ki, Ənəs radiyallahu öz qardaşı əlində başdır e, çubuğu oynatmağa və gəlir e, deyir ki, bəs onu elə oynatma, mən eşitmişəm ki, Pəyğəmbər dedi ki, əlində olan bu çubuq nə ov ovluyor, nə də düşməni uzaqlaşdırır. Bu sadədə sənin əlindən çıxıb başqa bir müsəlmanı neyə bilər, zərər gətirə bilər. Və sonra çönəndə görür ki, bu yenə də neyəyir? Əlində həmin çubuğu deyir, vallahi, deyir mən yəni danışdırmayacam. Mən sənə bir peyğəmbər kimi kalamın deyirəm və sən də öz bildiyini eləysən, dirvallah deyir ki, mən səni danışdırmayacam. Və həmçində Ömər İbn Ömər radiyallan öz oğlunu, yəni sünnəyə mukhalif olduğuna görə danışdırmır. Hansı ki, e, səhih hədisdə gəlib ki, peyğəmsan buyurur ki, yəni qadınların yeri haradığı Evdir. Lakin onlar məscidə getmək istəsə, qadağan etmir. Və İbn Ömər bunu deyir və onun oğlu Səlim e, Səlim İbn-Abdullah, yəni İbn-Ömər'in oğlu Səlim bu ay, e, Peynizam bu hədsinə zid olar, deyir ki, vallahidir mən qadınlarımı meclisə qoymayacaq, evdən sımaq qoymayacaq, sonra İbn-Ömər deyir ki, vallahidir mən sənə danışdırmayacaq. Mən deyirsən, Peynizamın dediyin hədsin deyirəm və sən də öz deliivi deyirsən. Hətta bunlar öz doğumu övladlarından, qardaşlarından o sünnəyə zid attığı addımlara görə yəni onları təhsil edirlər. Ancaq Eyni zamanda bu günlərdə də görəcəm ki, bəzi insanlar gəlir el-məhəlinin yanına hər hansı bir məsələni soğuşur və o məsələ, o istədiyi cavabı almayandan sonra həmən el-məhəlinin eynir, üst söndərir və gedir başqa birinin yanına, yenə də onun dediyi cavabı almır, istədiyi cavabı almır, yenə gedir başqasının yanına hətta sualı neynir, hər dəfə ayrı-ayrı üsullarla dəyişdirir. Yəni bir də bu üslubda deyir, gördü, yox nə salmır. Getdi başqa bir üslupla gördü, yenə da də almır. Hətta o qədər o sualı dəyişdirir, məzmunu dəyişdirir, də halçələr dəyişdirir, dəyişdirir, dəyişdirir ki, hətta də o cavabını aldığına qədər bu həqiqətə, yəni e, müsəlmanın sifəti deyil, çünki peyğəmbər sallalləmin və sələflərin rəylərində gəlib ki, alimlərin ruxsatı ilə gedənlər deyir, zındıqlar olar. Əli, bir insan yalnız və yalnız alimlərin hasanlaşmış formalarını götürərsə, o insan get-gedə zındıqlara çönər. Aydındır. Amma elə məsələlər var ki, o məsələdə bəli mülayimliq var, yumuş yumuşaqlıq var, başqa bir alternativ çıxış yolu var. Anca elə məsələ var ki, Onun elə bir yolu var. Onun başqa yolu yoxdur. Hansı yerdə hasanlaşmaq varsa, Quran və sünnü o məsələni hasan formasını gətiribsə, el məhəlləsən hasan formasını gətirir. Hansı yerdə Quran və sünnən o cür forması yoxsa hasanlaşmayıbsə, onun heç kimə ehtiyacı yoxdur ki, sənə onu o cür, yəni hasanlaşın. Xüsusən də, yəni təvfiq, yəni məsələlərində. Və qeyd etmək lazım ki, Pensamın qeyd etməsi ki, bir-birinizi arxa çöndərməyin. Bu təkcə feillə deyil, zamanda da sözlə də arxa çöndərməyə aiddir. Və eyni zamanda bu arxa çöndərmək, e, müsəlmanların biblə arasında olan, e, narazılığa görə də olan arxa çöndərməklər buna daxildir. Tam ki qohumdular, tam ki, e, nə bilim, qohumluq əlaqəsi olanlar var, qayınatası ola bilər, bacanağ ola bilər, nə bilim, qayınnəm nə qədər qohumlar əlaqətdə olsa, hətta qohum olmasa da belə Qohum olmasa, din qardaşlığı və aralarında xoşa gəlmə bir dənə məsələ yananıb, bir problem yananıb, o problemə görə bir-birilərinə qarşıq salam verməsinlər deyə neynirlər, bir-birilərinə rüzdə öndərlər. Görəndə, o flan küdən çıxır, yolunu dəyişdirir. Tək onun qabağına çıxmayıb, ona salam verirmiyik. Çünki bilir ki, e, əgər o salam versə, bu ne iləməlidir? Hökumən qaytaramalıdır. Nə salam verim, nə də salam almamaqından ötürü bu insan yolların dəyişdir. Tək onunla qarşılaşmasın. Hansı ki, Peyğəmbə s.ə.vələnin hədsində buyurub ki, yəni, sizə hədsə gəldiyi kimi, varid olduğu kimi, 3 gündən artıq məslamonların bir-birindən küsü qalması nədir? Qadağandır, haramdır və Pəyğəmbər bildirir ki, onların ən əfzəli odur ki, birinci salamı verən o olsun. Aydındır? Və siz təsəvvür ki, yəni alimlər qeyd edir ki, yeganə əməldir ki, yeganə əməldir ki onun başlayan başlamağı sünnədir, onun qatarmağıdır vacib. Yəni ilk vaxtı salam vermək nədir? Sünnədir. İlkin başlanğıcdır. Amma o salamı qaytarmaq nədir? Yəni vacibdir və bud üməllərin ən yeganə əməldir. Hansı ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi bir-bir qəmisalmanların bir, -bir, qa, bir arasında məhəbbətin, ondan sonra mehribançılığın e Qardaşlıq rəmzini möhkəmləndirməyə dönətibən insan bildirir ki, birbirinizi hədiyə edin, birbirinizi sevməyə sevin və dir, mən sizə elə şey öyrədim, onu desəsə, birbirinizi sevərsiniz, dedə əfşüs salam beynəkum, birbiriniz aradınızda yəni salamı yayın. Hətta İbn-Əmər radiyalarının bu ədisi eşlərindən sonra gündə bazara gedərdi. Pulu yox, bir şey yox, alış bir şey yox, tək qabağına çıxan insanlar neynəsin? Salamlasın. Hətta bəzi səliflərdən varid olub ki, onlar iki nəfər getdikləri halda aralarında bir maniyə keçəndən sonra ya ağac, ya nə biləm, ya stun, nəsə onları araliyəndən sonra yenə birləşəndən sonra yenə Biblərinə yəni salam verədilər. Hətta bəzi hədislərdə gəlib ki, salam verəndə bir-birlərin əlnə görüşün ki, əgər alsınızsa əlnə görüşün ki, o əlnə görüşmə insanın qəlbində olan kini, küdürəti, Qaldırır, aradan qaldırır və sevgi məhbətini orada yəni, əmələ gətirir. Bə bu da onu göstərir ki, e, bu cür əməlləri tərk etmək lazım deyil. Hancı ki, biz bu günlərdə cümədən çıxırıq, hamı axtarır ki, hamı axtarır ki, anca öz tanışı olsun ki, salam verirsin ona. Bu da də müsəlman qardaşlığını e, bir uzə verməyən, e, itirən, O qardaşlığı yox eləyən amillərdən biridir ki, yalnız və yalnız ancaq cümədən çıxıb və ya da mehciddən çıxıb ancaq öz tanılığımız qardaş istəyir ki, ona salam verək. Xüsusən də bayram namazlarında. Yəni, hər bir kəs qababa çıxdı, salam vermək əvəzinə, axtar ki, göm bir məhlə uşağıdır, qardaşdır. Ola bilər, insan təkəbülüdən eləmir. Ola bilər, insan onu utandığından eləyir. Amma hər bir halda bu utanmaq, bəyənilən utanmaq deyil. Sən o bayram gün o qardaşıbı, o bayram münasibələ təbrik eləmədin, sünnəyə rayit eləmədinsə, o ildə bir dəfə olur. Əgər sən onu o vaxt eləməyəcəksən, bə nə vaxt eləyəcəksən? Aydındır və bu da onu göstərir ki, Quran və sünnə müsəlmanların e, e, bir-birinə, bir-birinə, olan ünsiyyətini, qardaşılq rəmzini, yəni sıxlaşdırmadan ötürü, gücləndirməkdən ötürü, yayılmadan ötürü bir çox yəni yolları Peyğəmbəs Azam və eyni zamanda Allah s. Quran-ı Kerimdə yəni bildirmişdir. Və həmçində Peyğəmbəs Azam qeyd edir ki, yəni müsəlman, müsəlmanın güzgüzüdür. Necə ki, sən güzgə baxanda özündə olan, Naqistlikləri itirirsən də, eyni zamanda səhiy hədisə gəldiyi kimi Pəsəm buyurur ki, müsəlman, müsəlmanın güzgüsüdür. Yəni, baxarsan qardaşıva və onda olan naqistlik Pəsəm deyir ki, əlinə götür. Yəni, əgər sən baxırsan özü və və baxırsan və görürsən, səndə olan müsbət cəhət qardaşında nə deyək? Yoxdur və yaxud da onda olan e, mənfi cəhət var ki, o səndə yoxdur və sən çalışsa nəyəsən, o mənfi cəhəti qardaşından yəni, itirəsən və sən onu özündə necə güzcəyə baxanda, özündə olan eybi başqa bir adama deməyirsən gəlməndən onu götür. Hətta ola bilər ki, xoşa gəlməyən bir hal olsun və sən... Utanarsan ki, başqa sən o evi bildirsin, hansı kən özün güzyə baxıb onu görürsən, eyni zamanda sən qardaşında olan eybi də itirməkdən ötürü sənə lazım deyə ki, bütün cəmatı bildirəsən, ey cəmat, baxın, bax, filan kəz, filan alsı deyir, filan qardaş sigarət çəkir, filan qardaş belə deyir, hansı o qardaş ola bilər, Çəkinə bilməyir, ola bilər imanı zəifdir, ola bilər e, elə yerdə çəkir, elə yerdə günah eləyir ki, onu görməsin. Aydınlə, bu, ola bilər artıq bunu təklidə, gizlində eləməsi, bu artıq onda imanın əlamətini göstərir. Bu adam artıq utanır, xəcalət edir və istəmir ki, qardaşları bunu bilsin və sən onu bilib və sən ona gəlib qardaşlarını sən bəyən etməyin, o artıq müsəlmanı, müsəlmanın, müsəlmanın güzgüsü olmamağını göstərir və sən onun o gizdincə təklidə elədiyini sən gəlib camatını ifşə eləməyin bu həqiqdən də sünnəyə, yəni ziddir. Və sonra Peyğəmbər ıssal-ı bildirir ki, Və alə yəbi bəhdukum alə bey bəhd, bir-biricin satışının üzərində, yəni satış etməyin. Və Şeyx Hüsemin Rahmala <gülüyor> qeyd edir ki, yəni bu ticari olan məsələlərdir ki, hansı ki bu cür məsələlər müsəlmanlar, müsəlman qardaşların da bir-birinə zərərini yəni ortaya çıxarır. Yəni ticari olan muamiləri, hansı ki... Bizim də yeni qardaşların arasında görsən ki, çox vaxtı, yəni ticarət bu mübahisələr meydanına gəlir. Və ay nə bilin, mən satan malı sattı, qardaş qiymətini qaldırdı, qardaş qiymətini saldı. Mənim kliyentimə getdim, mal verdim. Nə edəm, nə edəmədi? Və bütün bunlar hamısı həqiqətə, yəni insanın imanı zəiflədən olan, zəiflədən yəni amillərdəndir. Və bu hədisdə birbaşa biz o qadağanı görürük ki, müsəlmanı müsəlmanın satış etməsi. Yəni nə deməkdir? bir dənə insana, yəni bir malı satmış anam və o insan alış-veriş bitəndən sonra tükandan çıxır, sənin e, əhatəndən, yəni səni aid olan əhatədən çıxır və gedir, başqa bir qardaş görür və deyir ki, bu neçə almışan, deyir üçü manata, dirəpar, ona qayda gəlmən sənə, bunu eyni, bunu iki manata verim. Bax, Müsəlmanın müsəlman üzrə qadran etməsinə deyil, bax bu bəyənilmir, qadran olan budur, aydındır, hansı ki bu bir çox hədislərdə, yəni bizim əlimiz olun hədislərdə və başqa hədislərdə də bu qadran növü gəlib ki, hansı ki, Bu, e, bəzi yəni, e, fırıldaqcı, ticaretçilər və ya da ki, dünyaya həris olan insanlar yəni, bu cür üsuvardan yəni, istifadə edirlər ki, hətta qardaşının satışının üzərinə də yəni, satış edirlər ki, hansı ki, bu əməllər e, müsəlman qardaşlığını sarsıldan, onun möhkəmliyini zəiflədən, onun divarını uçuran, Onun e, zəifçilinə, bir-birin arasında nifəqa, ixtilafa, ondan sonra həsədə aparıb çıxaran, yəni əməllərdən biridir ki, onu Peyğəmbər s.ə.v. yəni qadağan etmişdir. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. bu 6 əməlin, e, qadağan, e, 5 əməli e, qadağan etdiyidən sonra Peyğəmbər deyir ki, ey Allahın qulları, deyir qardaş olun və qardaş, Sözü həqiqdən də böyük bir neymətdir, çünki Allah subhanahu wa ta'ala quran kərimdə də e, möminləri, müsəlmanları bir-birinə qardaş yəni adlandırır və buyurur ki, İnnə mən mümino, həqiqdən də möminlər, yəni qardaşdır. Və bu da onu göstərir ki, e, Peyğambə s.ə.v e, birbaşa olaraq Allah subhanahu wa ta'ala əmr etdiyinə neyiniyir? Yəni, əmr edir və bu da onu göstərir ki, bu qardaşlıq rəmizi həqiqtəndə e, doğma, qan qardaşlıqla nədir? Yəni, üstündür. Hansı ki, Allah talab buyuruyor ki, həqiqi qardaşlıq qiyamət üçün olan qardaşlıq, o da yəni, din qardaşlıqdır. Və unutmaq lazım deyil ki, bu qardaşlıq rəmizi həqiqtəndə çox böyük bir neymətdir və Necə ki, ərəblər İslamdan qabaq, hərəsi bibinə düşmən olduqları halda, qəblə davaları, qəblə nə bilim, nifakları, qəblə mühasirləri, qəblə intiqamları və s. və s. aralanda qan məsələləri olmana baxmayaraq, Allah s.p.ələ məhz onlar o cür uçurumlardan, o cür bəlalardan çıxartdı və onları bibinə qardaş elədi. Hansı ki, onlar öz qardaşlarının uğrunda, öz qardaşlarına görə həddə öz ata-analarından yəni, belə keçdilər. Yəni, həqiqdən də qardaşlıq, rəmzi, qardaşlıq yəni, sifəti çox mühüm bir sifətdir ki, hər bir müsəlman bunu dərk eləməyə çalışmalıdır və o e, ailəsində, öz qohum əqrabasında yeganə ibadət əhəl olmağına baxmayaraq o sahasında keçirməli deyil, çünki o bilməli ki, onun yəni, din qardaşları var. Yəni, e, bir anandan, bir atadan olan qardaşları dində baxmayaraq, olmamasına baxmayaraq onu sarsıdmalı deyil, əksin o onun onun yəni, din qardaşları var. O bir ehtiqatda, bir səcid olan, ona çətinlikdə yardım olan, çətinlikdə dayaq olan, onun problemlərinin həllində yardımcı olan onun din qardaşı var ki, hansı ki, ə, qan qardaşının bir-birini elədiyi yardımlar, Olada bilər Allah rizasına olmasın, əgər cahil isə, olada bilər Allah rizasına olmasın, o qardaq qan qardaşıdır, ata bir ana bir qardaşıdır, yəni, yəni edir. Amma din qardaşısı ondan daha uzadı, çünki o insan, yəni o qardaşına olan sevgisi, məhəbbəti, dünya malına, Atadan adam bir olmağına görə deyil, onun tutduğu vəzifəsinə görə deyil, onun şərəfinə görə, varına mülkinə görə deyil. Məhz Allah və Rasul əmminə ihtiyat etmək, yəni baxımından da ki, və hamımız belə ki, günü e, heç bir kölgə olmadığı halda, 7 sinif insanlar olacaq kölgədə, kölgənlərdən, onlardan bir də hansı olacaq bir-birilərin Allah rəcasına yəni, sevənlər. Ayrılanda da bir-birilərin görüşmə həsətində olar və görüşəndə də Allah rəcasına yəni, görüşürlər. Ayrıqlar da görüşmələr də yəni, Allah rəcasına və onlar Allah rəcasına bir-birinə yəni, sevirlər. Və bu, həyətləndə İslam qardaşının necə də uca bir zirvəyə e, çatdığını, necə uca bir zirvə olduğunu və hər bir müsəlmanın yəni, boyuna vacib olan bir əməl olduğunu göstərir ki, hansı ki Peyğəməsən buyurur ki, Müsəlman, yəni müsəlmanın yəni, e, qardaşıdır. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v e, deyəndə ki, ey Allahın qulları qardaş olun və bunun arxasınca təhkid eləyir. Daha da təhkid eləyir ki, buyurur ki, müsəlman müsəlmanın yəni, qardaşıdır. Və burada Peyğəmbər s.ə.v ey Allahın qulları, qardaş olun deyəndən sonra bir daha təhkil etməyəsiz ki, ey müsəlmanlar, e, müsəlman, müsəlmanın qardaşı deməsi, bu artıq müsəlmanın, e, müsəlmana həqiqi, yəni qardaşı olduğunu göstərir ki, və bu da eyni zamanda e, müsəlmanların bir bilənin üzərində olan hüquqların deyəni təhkil edilir, təsdiq edilir, bərq belir, hansı ki Peyğansan buyurur ki, müsəlmanın, müsəlmanın üzərindən hüquqlarından biri, ona salam verəndə salamını alma, xəst nə ziyarət eləmək, dünyasını dəyişənə cənasına ittiba eləmək, askıranında onun cavabına ə, cavab vermək və bir çox yəni müsəlmanı, müsəlmanın müsəlmanın var ki, hansı ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu ə, hədislərdə açıq-aşkar, yəni, bildirmişdir. Və sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mühəqqiqi e, misalım qardaşlığın ziddi olan həqiqi qardaşlığa zərbə vuran Həqiq qardaşlığı xələf gətirən, naqistik gətirən amillərdən çəkindirir və buyurur ki, e, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, o müsəl bir-birilərinə zülm etməzlər, yəni müsəlman müsəlmana yəni, zülm etməz və zülm etməz onu göstərir ki, heç bir halda müsəlman, müsəlmana e, zülm etməli yəni, deyil. Çünki, Allah Subhanallah zülümü özünə və eyni zamanda qullarına da haram etmişik və biz e, hədisi dərslərinin birində bu hədisi yəni, geniş danışdıq ki, hansı ki Allah talib buyuruyor ki, məndir zülümü özümə və öz qullarımın arasında yəni, haram etdim. Və unutmaq lazım deyil ki, e, müsəlman öz e, zalim və məzlum olan qardaşına yardım etməlidir. Hansı ki Peyyamsan buyuruyor ki, e, Unzur haqqə valimən kən av mağlumən Deyir ki, Peygamber s.v. ki, qardaşı və zalim və məzlum olan halda kömək et. Deyirlər, ya Rasulullah, məzlum başa düşdüyü və zalimə necə kömək eləyək? Deyir, tutun əlindən o zülmü e, icra eləməyin, yəni qabağın al. Və eyni zamanda İmam Əhməd səhih hədisdə e, qeyd edir ki, Mən uzzillə indəhu mu'minun fələm yansuruhu və huvə yəqdur alə ən yansurahu əzəlləhu Allah alə rusul xaləq al və al qiyamə. Və ki Bir də müsəlman, e, müsəlmanın yanında bir müsəlman zəlil olarsa və müsəlman ona kömək etmərsə, hansı ki o köməyə etməyə qadirdir və ona et, o kömək etməsə, və deyir Allah subhana onun da qiyamət günü bütün məxluqatın qabağında yenə yəni zəlil edər. Və bu da onu göstərir ki, müsəlman müsəlmana e, Hətta ə, zülüm edəndə belə yardım etməlidir, yəni o zülümü ə, qarşısını almalıdır, o zülümü icrə etməyin qabağını almalıdır və ə, eyni zamanda pensiyon buyuruq ki, E, sonra buyurur ki, vələ yaxtul onu, yəni zəlil etməz. Yəni onu alçaltmaz. Yəni e, onun yardımına ehtiyacı olan vaxtı onun yardımını əsirgəməz. Hansı ki, bundan əvvəlki qeyd etdiyimiz hədisdə, yəni ona dəlalət zamanda e, Peygəmbərin başqa bir İbn Bazr başqa rivayətdə də qeyd eləyir ki, mən bil-ğeybi və huwa yastətiru nasrəhu, nasrəllah ki, kim öz qardaşına qeybdə e, yardım dəm edərsə və onun yardımına bacarırsa, kim ona yardım edərsə, Allah ona da dünyə və axirətdə, yəni yardımçı olar. Və e, qeybdə yardımcı olmaq, yəni əgər sənin qardaşının e, arxasınca qeybət olunursa, ona e, zülm olunursa, haqqı tapdalanırsa onun qeyb olduğu halda və sən bacarırsan, sən yəni bu yardıma e, Qardaşı o yardım etməlisən, çəkinməli deyilsən, hansıq əgər bu e, birbaşa e, adi bir müsəlman qardaşdan gedirsə, gör onda e, alimlər. İslamı yayan, İslamın e, yolunda əziyyətlərə düsər olan alimlərin müdafiəni etməli. Hansı ki, həyətləndə o alimlər e, təkdük insanlardır ki, Allah xüsusun onu bizim üçün böyük bir neymət yəni vermiş və biz o neymətdən bazadımız qədər yəni istifadə etməliyik. Hansı ki, görsən ki, bu günlərdə Nəinki yardım etmək, hətta o qeybətə belə qardaşlar qoşulur. Görsən ki, bir məclisdə əgər bir dənə qardaş hansısa bir elm əhlindən, hər hansısa bir əməlindən xoşu gəlmirsə, əgər onu o məclisdə bəyən eləyir ki, filan qardaş belədir, ə, xütbədə belə dedi, bəs belə dedi, əş o həmşə belə eləyir, yaltaqdır, 200-üdür, bu artıq onun qeybətini eləyir. Ola bilər böhdən atır, ola bilər nəmmamlıq eləyir. Hər üç haldan birində o böyük bir günah işlətmiş olur. Çünki ən ağzından qeybət özü ölü qardaşıbın ölü ətini yeməyə bəncədir Allah-u s.a. Quran-ı kərimdə. Və eyni zamanda sahibədir, ya Rasulallah, birdən görsə, mən dediyim, onda var onda necə, onda peyəmsəm, deyir ki, əgər varsa qeybət edirsən, yoxsa sən böhdən atırsan, əgər varsa ən balacası nedirsən, Qeybət edirsən, əgər yox çarçanına böyükdən açıb, ondan da daha şiddətlidir. Və biz çox hallarda görürük ki, bəzi məclislərdə el-məhli əgər bir xatasını bəyən edirlərsə, orada onu rüsva edirlərsə, Arxasınca qeybət edirlərsə, hələ bilmirik, böhdandı, yoxsa nəmmamlıqdır. Ən azan qeybət edirlərsə belə və insan dərhal ona neynəməlidir? Eytiraz etməlidir. Öz qardaşının qeybətini qaytarmanına yardımcı olmalıdır. Əgər biz bir-birimizin aramıza, adi müsəlmanlar bunu bir-birimizin aramıza tətbiq edirsə, görə onda alimləri biz necə müdafiə etməliyik? Hansı bu günlərdə də görürsən ki, e, bidət əhəlinin. İslamın birliyinə, İslamın qardaşlıq rəmzini sarsıldan e, uza görmək istəməyənlərin əsas hədəfləri müsəlmanların bir-birinin arasında nifaq salmasıdır. Çünki müstəşriklər, qərb əhali, kafirlər, yahudi və xristianlar biz əgər sabahımızı fikirləşdirisə, onlar 100 il öncədən müsəlmanların bir-birinin arasında təhribat aparmaqdan ötrür, nifaq salmaqdan ötürü o cür, yəni planlar qızırlar və əgər e, biz adi müsəlmanlar bir-birimizi o cür müdafiə ediriksə gör biz onda biz el məhlimizi necə müdafiə etməliyik və hansı ki onların bir də dəlin ən birinci hədəfi el məhli ilə həmin avam toplumunun arasında olan pərdəni nəyinəməydi, yox etmək idi. o ipi hansı ki bir-birinə yardımçı olar, o ipi kəsib qırmaqdı. Çünki o bilir ki, müsəlmanların bu gün kafirlər müsəlmanların nə bilim karateçilər olacaqlar, taekvondoçular olacaqlar, futbolda birinci yer tutacaqlar deyib qorxmurlar. Onlar hətta o cür şərait yaradırlar ki, qoy müsəlmanlar bu şeylərdə birinci olsunlar, başı bunlara qarışsın. Onlar bilirlər həqiqi izzət futbolda, xaqqeydə, voleybolda, basketbolda deyil. Həqiqi izzət o müsəlmanlıq, o insanın başqa insanlar nisbətən ona izzəti deməkdir ki, o izzətə də Allah uثمانa müsəlmanlara verib. Hansı bir insan deyir ki, Allah uثمان Quran-ı Kərim buyurur ki, "İzzət müsəlmanlara və Allah və Rəsuluna, yəni, məxsusdur." Bu, izzətdir. Amma o kafirlər bilir ki, müsəlmanlar o izzətə layiq olsalar, o izzətə o seviyyə gəlib çıxsalar, bütün dünya ondan qabanda zəlli rəzil olacaqlar. Onun qarşısını almaqdan ötür onlar bax, müsəlmanın arasında bu cür mə məsələlər yaradırlar. Və El məhlində e, maniyəsin, avam insanların arasında olan pərdən ona görə götürürlər ki, çünki bilir ki, əgər o bilmədiyi şey el məhlindən soruşursa və səhifini düzəldir, xəttdən qırağa çıxmışsa, qardaşıq rəmzindən qırağa çıxmışsa, o deməklə qayıdır dala. Amma el məhlindən onun arasında nifal, e, şübhələt salandan sonra o bilir ki, o xəttdə nə inəcək, ged-gedə çox alacaqlar. Çünki 5 nəfərə bir dənə böyük olacaq. 5-dən bir dənə böyükü, o 5 5, 5 5 neçəsən qruplaşma olacaq. Nə qədər istəyirsən. Və kafirlər də bilir ki, müsəlmanları tarix boyu ancaq bu cür məsələ arasında nifaq salır. Baxın görən Əbu Bəkr vaxtında İslam necə izzətli idi. Ömər adəlləndi, İslam necə izzətli idi. Gəldi Osman radhiyallahu vaxtında. Osman radhiyallahu anhu rəhmli mülayimindən istifadə etdilər, təfriqəçilik yarandı. Gəldi Əli radhiyallahu Təfriqəsili yarandı, aydındı və bu günə kimdə ancaq müsəlmanların bir-birilərinin qırmağın nəticəsində İslam zəifliyib. Hansı ki, bir neçə e, ay öncə, e, bir, təxminən 8-9 əvvəl, yəni e, düz, düz siyasidə qarışmayaq, qoyaq qırağa, yəni kafirlər müsəlmanların bir-birilə e, birləşməsinin qarşısını almaqdan ötürü, bax, bu gün görüm bütün müsəlmanların dövrətində fitnə fəsə salıblar bütün müsəlman dövlətlərində hamıca bir fitnə fəsada yan yəni hesab olub. Bu həqiqətə düz Allah Subhanahu qədəridir, amma müsəlman o cür fəsada getməkdən əvvəzən fikirləşməlidir. Yəni bu qədər müsəlmanlara bundan əvvəlki İraq, Əfqanistan kimi müsəl torpağlar, müsəlman torpaqlar, müsəlman torpaqları dərs olmadı mı ki, bu günə kimi orada ə e, nəinki dövlət quruluşu, hətta əminamancılıq yoxdur belə. Qadın evə çıxır, evdən çıxır, uşaq evdən çıxır. Birmir qaydacaq yoxsa yox. Aydandır və həqiqətən də bu gün o qərbin, o kafirlərin, yahudu və xristianların ən böyük arsodu ki, insanlarla onların elmi arasını, əhli arasında olan fəsadı, də, fəsad yaratsınlar, onların bir olan bağlıntılarını zəiflətsinlər, onların bir-birinə olan etimadlığını zəiflətsinlər. Etimad Qalığını zəiflətsinlər və nəticədə o müsəlman toplumlar toplum halında çoxlu-çoxlu olsunlar ki, hətta düşmənçilik olanda da Kafirlər hər hansısa bir müsəlman toplumu, hansısa bir müsəlman toplumun üzərində e, zəhvət salmağına yardımcı olacaq. Və biz bugün bu məsələləri fikirləşməliyik və bu cür əminləri, həqiqi müsəlman qardaşlığının əksi olan əməlləri biz bir qıraq qoymalıyıq və kitab və sünnən ətrafında Allah subhanəmələni bildirdiyi kimi, əmr etdiyiləri kimi və bizə yolların göstərdikləri kimi biz müsəlman yəni, qardaşları olmalıyıq. Bu cür xataları biz e, çalışma birimizə bağışlayaq və e, qeybətdən, nəmamsızdan çəkinək və hətta məclislərdə hər hansısa bir qardaşın qeybətinə biz şahid oluruqsa, biz hökmən o qardaşa yardım etməliyik. Çünki hədisə də qeyd olunduğu kimi əlkim öz qardaşının qeybində onun e, zülmünü, Onun e, haqqında zülmin qarşısını alarsa və Allah Subhanahu ona qiyamətdə, dünya və axirətdə ona, yəni e, kömək olar. Əgər o insan o köməyi e, bacardığı halda, o köməyi etmirsə, onda Allah Subhanahu və da qiyamət gündə bütün məxluqatların qarşısında həmin insanın özünü, yəni e, köməksiz, yəni qoyar. Və sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi bildirir ki, yəni e, bir E, darda qoymayın. Bizə yardım edəndən sonra bildirir ki, "Və la yakzibu." Deyir, bir-birinə yalan söyləməz. Yəni müsəlman bir-birinə yəni yalan söyləməz. Və burada yalan e, təkcə dillə deyil, eyni zamanda fəillə olan yalan da, yəni bura aiddir. Yəni müsəlman müsəlmana nə yalan söyləyənə də onun dediyini, yəni yalanlayar. Aydındır? Əgər bir müsəlmandan yalan e, bəyan olmuyursa, onun sözü həmişə, yəni sadiq, yəni sözlərdən sərmadı. Əgər yox bir müsəlman e, dediyi əməllərində yalanlar bir uza veribsə, bu artıq yəni, onun yəni, yalancı, yəni sifəti olduğunu göstərir və biz e, söhbət eləyimizdə bu məsələdir e, umumi bir məsələdir ki, yəni müsəlman müsəlmana nə dedin yalanlayar, nə də ki ona yəni, yalan söylər. Çünki bu yalan həqiqdən də e, münafiqlərin yəni sifətlərindədir və eyni zamanda bu bu yalan müsəlman qardaşının, müsəlman birliyini yəni zəiflədən, yəni səbəblərdən ki, hansı ki Peyğə bu e, bu cür yəni sifətli yalançılıq sifətini e, müsəlman qardaşlığını müsəlmanların bir olan qardaşıq sifətini yəni zəiflədən e, o pərdəni itirən o qardaşlığı e, alçaldan, yəni əməllərdən olduğunu göstərir. Sonra Peyğəmbər sallalləm başqa bir əməldən də çəkindirans ki, o əməl həqiqi mənada e, müsəlmanların bir olan qardaşı sifətini, yəni zəiflədən, yəni amildir, sifətdir, xüsusiyyətdir və pensan buyurur ki, "Və la Onu e, həqir etməz, yəni onu alçaltmaz. Hansı ki e, Bunun həqiqə mənası odur ki, bir müsəlman hər hansısa bir səbəbinə görə, elminə görə, ə e, gücünə görə, mal dövlətinə görə, şərəfinə, vəzifəsinə görə hər hansı bir müsəlman qardaşı özündən yan aşağı görür. Fərq yoxdur, hansısa bir xüsusiyyəti ol olsun, sizlər elimli olmağına görə, hansı ki biz bilirik ki, e, o elmi insan öyrənərsə ki, bir məclisdə e, bir qardaşın alçalsın deyə, o insan qiyamət günü cənnətin iyin belə doymaz, hətta elmi məhəl olsa da belə. Ər-Pəncən bir həssə buyurub ki, əgər bir insan elmi öyrənərsə ki, məclisdə hansısa bir qardaşın alçalmaqdan ötür onu özündən özünü ondan ucaq tutmaqdan ötürü elmə nail olarsa, elmi öyrənəsə o diri qiyamət günü cənnətin iyim belə duymaz və bu cür hədislər bir çox yerlərdə yəni varid olub ki həmçində qeyd etdiyimiz kimi yəni alçalmaz, nə o var dövlətinə əsasən, nə gücünə əsasən nə vəzifəsən də elminə əsasən hansı ki, Peyyəməsəm səyi hədislə Buxarı Müslümün ittifaq eləyir hədislə buyurub ki, cənnət və cəh başlarla mübahisə etməyə və cənnət dedi ki, məndə ancaq zəiflər, fəqillər, miskin təbəqələ olan insanlardır və cəhənnəm üzə dedi ki, məndə olan varlılar, mütəkəbirlər, cəbbərlardır. Yəni, təkəbul olan insanlardır ki, o da məndə, məndədir. Yəni, o cəhənnəm özündə o cür böyük, güclü insanların onda e, zərər çəkdiyi, yandıqlarına görə e, cəhənnəm cənnətlə başlarla mübahisə eləməyə. Və eniyyə zamanda səhət Ben insanım buyuruyor ki, qiyamət günü qəlbində zərrə qədər təkəbirli olan insanlar, yəni cənnətə, yəni daxil olmazlar. Bu təkəbirlik e, o deməkdir ki, bir insan, bir müsəlman özünü hansısa bir xüsusiyyətinə görə başqa bir müsəlmandan üstün gör, onu həqir eləyir, alçaldır və istər onun e, işçisi olsun, istər onun hər hansısa bir, O qardaşım üzərində üstünlük olsun. Hər hansı bir üstünliyə görə heç vaxtı qardaş, müsəlman qardaş qardaşını, yəni alçaltmaz. Hansı peyğəmbər sallalləm bu alçaltmağı müsalman qardaşlığının e, ziddi olan, onu sarsıldan, onu zəiflədən, onu aşağı salan amillərdən yəni qeyd etmişdir. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bütün e, müsəlman qardaşının əksi olan əməlləri, e, qadığa, əməllərdən qadağan edəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v əlini vurur, sinəsə deyir ki, əttaq və həhunə və üç səbəbən s.ə.v buna işarə edir və bu da onu göstərir ki, e, təqva qəlibdə olandır. Əgər o olansa, deməli, o, heç bir insana əgəh olan şey deyil. Hansı ki, Allah subhanahu wa ta'ala Quran kəmdə buyurur ki, İnnə məqramakum indalla ətqakum. Həyətən də Allahın dərəcəndə ən kəramətliniz, ən hörmətliniz hansıdır? Taqvalı olanlar. Və taqva qeyd etdiyimiz kimi qəlblə bağlıq olduğu halda yalnız və yalnız Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Kimin təqvası nə qədərdir? Əli bir insan özünün elədiyi hər hansısa bir zahiri əmələ görə heç vaxtı zahirən ondan aşağı olan insanı təqvası saymalı deyil. O imanı zəifdir, sən bizdən aşaqsan niyə görə? Əli ki, sənin səqqalan yoxdur, sən balağın uzundur və yaxud, da, və yaxud da nədir və yaxud da, nədir? Bu cür əməllərə görə müsəlman, müsəlman, müsəlman müsəlmanın təqvası, təqvada e, imansız olmağını iddia etməli deyil. Hansıq isəyə hədisdə gəldiyi kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhü sələm buyuruyor ki, deyir, həyətən də Allah subhanələ deyir, sizin şəkillərinizə, yəni vücuhunuza, surətinizə və sizin mal dövlətinə baxmaz, həyətən də Allah subhanələ sizin qəliblərinizə və əməllərinizə baxar. Və insan nə qədər çox Ə, əməl edərsə nə qədər çox Quran və sünnəyə rəğiyyət edər, nə qədər çox Allahın əmrlərinə, peyğəmbərin əmrinə itaat edər, nə qədər çox Allah Subhanahu öntağın əmrlərinə, peyğəmbərin qadağanlarına e, Pey Allah Subhanahu və peyğəmsəm qadağanlardan çəkinərsə və həqiqətən də takva, yəni sahibi odur. Ancaq bu da e, müsəlmanların bir-birlərin arasında övünmə e, səbəbinə gətirib çıxartmalı deyil. Yəni mən səndən falan çox edirəm mən və mən və yax və s. iddialar etməlidir. Hə, hə, hərdən görürsən, bəzi qardaşlar bir əməli o qədər davamlı halda edirlər ki, o əməli onlar e, özləri də bilmədən riayət söndərilər. görsən məsələn, bir qardaşdır, 1-4 e, və yaxud da sonra 15 i sünnət orucana riayət elən insandır. Və o 1-4-cü günlər o əməli özündə hər dəvə tutduğuna görə o əməlin dərəcəsinin özündə neynir? Yüngülləşdirir. Yəni, mahiyyətini itirir. O əməli bizdin saxlamağı bacarmır. Hətta görürsən ki, istər eyni oruc olan adamlar, istər başqa bir adamların yanında bir dördüncə danışdıq, özü həmin gün onun səvruc oluruq da və ya hələ falan şey edirik də. Yəni bu cür sözlər etmək və artıq ki, bir adam əgər qiyamuləyə tamamlı olan adamsa, o əməli insan sadələştirməlidir. Hətta bəzi hallarda görürsən ki, e, nəsə bir şey danışanda, "Direc yox, mən falan vaxtı qiyamuləy qılırdım, ona görə xəbərim yoxdur, belə oldu yoxsa belə oldu. Yəni, o insan, onu <coughs> riya demir, ancaq onun bu deməyindən sonra atıq ona daxil olur, yenə yəni riya daxil olur və bu cür əməllərdə insan heç vaxtı e, əməlləri daimi etdiyinə görə əməllərin dəyərini aşağı salmamalıdır. Əksinə insan bacardığı qədər əmən əməlləri hifz etməlidir, gizdin saxlamalıdır, heç kimə bildirməli deyil. Ancaq bunu sadələşdirmək, adiləşdirmək <coughs> hətta bəz hallarda bu cürə əməllərdə heç niyyətlərin də islah eləmirlər, niyyətlərin də cürətmirlər və görürsən o əməllərin mahiyyətinin savabını dərəcəsini yəni itirirlər ki və hansı ki Peyğəmbər e, buyurub ki Allah subhanətlə insanların ə e, surələrinə və insanların mallarına baxmaz, Allah Subhanahu insanların qəlblərinə və yəni əməllərinə baxar. Və, e, sonra peyğəmbər (s.ə.s) bildirir ki, həqiqətən də bir müsəlmana e, pisliyinə, şərinə yetər ki, o öz müsəlman qardaşını yəni alçatsın. Yəni alçatsın, hər bir halda işlər təkliqdə, istər, istər cəmaətin içində, və hər bir halda müsəlman müsəlman qardaşını alçatmamalıdır. onu özünü aşağı görməli deyil. Məsələn, biz dəfələrlən Həsənəl-Basrinin Ərəhəmolların sözün qeyd edir ki, Həsən Əlbəssi qeyd edib ki, müsəlman hər bir halda öz müsəlman qardaşına təvazökar olmalıdır, təkəbbürlü olmalı deyil. İstər onun qarşısında böyük olsun, istər balaca, istər onunla həm yaşıda olsun. Əgər ondan böyükdürsə, onda qeyd etsin ki, "Ya Rəbbi, o məndən İslamı daha çoxdur, daha tez məndən İslam'a gəlib və daha çox məndən əməl edib." Əgər özündən balaca isə desin, "Ya Rəbbi, mən öz günahlarımı bilirəm, o məndən balaca da günahı məndən azdır." Əgər Onun həm yaşı sizə qoy desin, ya Rabbi, mən öz günahlarını bilirəm, bəlkə onun günahları mənə nazdır. Hər bir halda insan öz qarşısında olan insana təvazəkar olmalıdır, təşəbbülü olmalı deyil, müsəlman öz qardaşını alçaltmalı deyil. Sonra Peyğəmbərsən bildirir ki, müsəlman müsəlmana haramdır, qanı, malı və onun namusu. Və bu da Peyğəmbərsələmin müsəlmanların bir-birinin üzərində olan e, haqlarını göstərir ki, göstərir ki, müsəlman e, bir-birinə e, qanı, malı və onun yəni, namusu haramdır. Yəni, müsəlman heç bir halda öz e, qardaşının qanını tökməyə, heç bir halda onun malını mülkünü mənməsəməyə və heç bir halda onun namusuna e, toxunmağa, namusuna e, böhtan atmağa, namusuna ləkə yaxmağa yəni, çalışmalı deyil. Çünki əksinə müsəlman öz müsəlman qardaşının canını, malını, namusunu qorumalıdır. Çünki onun qardaşının namusu, canı, malı onun öz, öz canı, malı və namusu kimidir, hansı ki e, bütün bu e, ə, əməllər, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v bu möhtəşəm hədisə, bu əzəmətli hədisə bu müsəlman hüquqlarından ibarət olan hədisə Peyğəmbər s.ə.v bir neçə əməlləri yəni etməməyə, bir-birinə qarşı müsəlmanların əməllər etməsini bildirir və sonra Peyğambər s.ə.v müsəlman qardaşını sarsıldan, yəni əməllərdən çəkindirir və bildirir ki, müsəlman yəni bu cür əməllər etməz, sonra Peyğambər s.ə.v takvanın qəyəbdə olmasını göstərir və sonra Peyğambər s.ə.v müsəlmanların bir-birinə qarşı qanlarının, mallarının, e, canlarının, mallarının və namusun haram olmasını göstərir ki, və bu bütün bu qadağanlar e, həqiqətən də Ə, tətbiq olunsa, əməl olunsa və həqiqəndə müsəlman, yəni qardaşlığı, ə, müsəlman ə, rəmzi, müsəlmanların bir-birinə olan bağlantısı daha da çox alır. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir çox əməllər göstərib ki, qeyd edib ki, insanlar o əməlləri edəndə bir-birinə olan sevgiləri, məhəbbətləri çox alır. Hansı ki, Peyğəmbər buyurub ki, istəyirsiniz, sizə elə əməl göstərəm ki, bir-birinizi sevəsiniz, deyir ki, bir-birinizi hədiyə verin bir sevin və bir-birinizin aranızda salamı yayın ki, e, bir arasında sevgi, məhəbbət, yəni daha da yayılsın və həqiqətən də bu gün arasında, yəni bu xüsusiyyətlərin olmaması və hədisdə e, qeyd olunan e, naqis xüsiyyətlərin müsəlmanlar arasında yayılması nəticəsində bugün gün müsəlman e, qardaşları arasında həqiqətən də həqiqətən də e, çox naqisliklər var və e, Hətta camatın içində olanda belə biz bunların şahidi oluruq. Ola bilər, hər hansısa bir qardaş e, sənin e, rəyinlə e, uyğun gəlmir, onun dediyi sənin tutduğun mənhəcə, Qayda uyğun gəlmir, ancaq bu səni vadar etməli deyil ki, sən o qardaşın görüşünə tələsməyəsən, sən o qardaşla salamlaşməyəsən, Allah həfəl onun olduğu məclislərdən uzaqlaşasan onun gəldiyi küsələrdən itəsən ki, onun gözünə görsənməyəsən və bu həqiqətdə əgər bir insanın ə, məqsədi ə, mübahisələrdə haqqı ortaya çıxartmaqdırsa, əgər hər hansı bir qardaş hər hansı bir məsələdə haqlıdırsa, O biri tərəfin borcu, yalnız və yalnız o haqqı, yəni qəbul etməkdir. Hansı ki, İmam Şafii Rəhmanullah dəfələrlə e, mübahisəli məsələlərə daxil olanda həmsə deyək ki, Ya Rabbi, e, kəşk sən haqqı onun əliyindən ortaya çıxarardın. Yəni, qoy, haq, çünki onların bu cür məsələlərdə, ixtilaflı məsələlərdə münakişə etməklərində əsas hədəfləri haqqın ortaya çıxması idi. Yəni, mübahisə etmək demək deyildi. Rəy ayrılığı demək deyil, hətta iman e, Şafi e, bəzi məsələlərdə mübahisə etəndən sonra məclisdən çıxandansa görük ki, onun qardaşı artıq bundan üz döndərib gedir və gəlir onun əlindən tutur və sıxdırır, ey qardaşım, yəni bizim e, bu e, hansısa bir məsələdə ayrı rəylərdə olmamız bizim qardaşlıq rəmizimizə naqisi gətirməli deyil və həqiqdən də bu günlərdə ola bilər, ola bilər hər hansısa bir şəxs, Hər hansısa bir alimin hansısa bir fətvasını, rəyini oxuyub. Ola bilər ki, ona elə gəlir ki, kimsə, hansısa bir elə məhəli onun rəyinə müxalif rəy deyir və ya ki, o haqqı demir və ya da nəsə başqa bir iddiaları varsa, həqiqətdə qardaş öz qardaşın haqqını düzəltməyə çalışmalıdır. Ancaq onun qeybətini eləmək, nəmamlıq etmək, ondan sonra böyükdən atmaq və məclislərdə alimlərin, ə e, haqqların tapdalama onlara Ə, zülüm olunan vaxtı onlara yardım etmək, onların qeybətlərindən saxlatdırmamaq, yəni camatı onları qeybət eləməkdən çəkindirməmək bu həqiqətdə müsəlman qardaşının sarsıldan yəni, bir əməldir. Allah subhanıqla bizi yəni, bu cür əməllərdən qorusun. Allah sonra bizi həqiqi bir-birini Allah rizadə sevənlərdən eləsin. Aramızda olan ixtilaflara Allah subhanıqla bizim aramıza nifaq buğd salmasın. Allah sonra bizi bir-birini sevənlərdən və qiyamə ündə Allah Osmanın kölgəsində bir-birini sevən yəni şəxslərdən etsin ki və düzün Allah bilir. Və salallahu mühammedin və aləli mühammed.